Другий розділ. Де йдеться про те, що трапилося після похорону. Підніючи під сонцем Флориди, Товстун Чарлі мчав садом спочинку і споменів. Плями поту під пахвами і на грудях почали розповзатися костюмом. Під стікав обличчям, поки він біг. Сад спочинку і споменів і справді нагадував сад, але дуже чудернацький. Усі квіти тут були штучними і всі як одна росли з металевих ваз, встановлених у металеві підпірки в землі. Біжучи, Товстун Чарлі проминув знак, який сповіщав про місце безкоштовного поховання для всіх ветеранів на почесній пенсії. Обігнув немовляндію, де на флоридському дерені зі штучними квітами сусідділи різнокольорові вітрячки і розмоклі блакитні і рожеві іграшкові ведмедики. У небесну блакить похмура витріщався обшарпаний вінні пух. Товстун Чарлі угледів похоронну процесію і змінив напрямок, обираючи шлях, яким можна було б до неї добігти. Довкола могили стояло тридцятеро, а може й більше, людей. Жінки в темних сукнях і обрамлених чорними вуалями капелюхах із широкими крисами нагадували химерні квіти. На чоловіках були костюми без плям поту. Діти виглядали урочисто, Товстон Чарлі сповільнив біг до поважної ходи, намагаючись поспішати так, щоб ніхто не помітив, що він таки поспішає, а коли дістався грубки скорботних людей, спробував протиснутись вперед, не привертаючи надто багато уваги. Зважаючи, що він пихтів, наче морш, якому довелося піднятися сходами, стікав потом і, пробираючись, понаступав на кілька ніг, спробаця з тріском провалились. Чарлі спіймав на собі кілька несхвальних поглядів, але вдав, що не помічає їх. Усі співали пісню, якої він не знав. Чарлі став похитувати головою в такт мелодії і вдавати, ніби теж співає, заворшивши губами у спосіб, що міг означати і підспівування півголосом, і бурмотіння молитви, і просто випадковий рух. Як тільки це стало доречним, поглянув на труну. Вдоволено відзначив, що кришка закрита. То була, направду, знаменна труна, зроблена з чогось схожого на важку броньовану асфальтово-сіру сталь. Чарлі подумав, що якщо гряне Велике Воскресіння, коли архангел Гавріил затрубить у могутній ріг і мертві встануть з могил, татусь застрягне в гробі, б'ючись об вік отруни і шкодуючи, що його не поховали зломом або навіть зацетиленовим різаком. Останнє мелодійне «Алілуя» стихло, запала тиша, і товстун Чарлі почув, що на тому кінці кладовища, звідки він прибіг, здійнявся галас. Священник спитав, отже, чи хотів би хтось сказати кілька слів на спомин? З обличчя людей, які стояли найближче до могили, було очевидно, що кілька з них планували щось сказати. Але Товстун Чарлю усвідомив, що настала мить зараз або ніколи. «Взагалі-то тобі слід примиритися з батьком?» «Гаразд». Він глибоко вдихнув, ступив крок наперед аж до самого краю могили і заговорив. «Вибачте, так, думаю, мені є що сказати». Далеке репетування залунало гучніше. Кілька присутніх несхвально озирнулись туди, звідки воно долунало, а решта витріщались на товстуна, Чарлі. Ми з батьком ніколи не були близькими, прорік товстун, Чарлі. Думаю, ми і не знали, як воно бути близькими. Я двадцять років не був частиною його життя, а він не був частиною мого. Є багато речей, які складно пробачити, але одного дня роззираєшся і розумієш, що в тебе не залишилося сім'ї. Чарлі витер лоба долонію. Здається, за все життя я жодного разу не сказав «Тату, я люблю тебе». Усі ви, геть усі, думаю, знали його куди краще, ніж я. Може, хтось із вас любив його? Ви були частиною його життя, а я – ні. Тому мені не соромно, що вам доведеться почути те, що я скажу. Уперше за двадцять років Чарлі опустив погляд на неприступну накривку металевої домовини. «Я люблю тебе і ніколи не забуду». Крики стали ще гучнішими, і тепер лунали достатньо голосно і чітко, щоб у тиші, яка запала після промови Чарлі, усі змогли розрізнити, що за слова порушили тишу садів спочинку. Товстуне, Чарлі! Відв'янь від тих людей і негайно неси свій зад сюди. Товстун Чарлі вдивлявся в море незнайомих облич, на яких відбивалася дивна мішанка шоку, здивування, гніву і жаху. Усвідомив дійсність і відчув, як запалали вухо. О, перепрошую, переплутав похорон. Це була моя бабуся, – гордо заявив маленький хлопчик з вістобурченими вухами і широченною усмішкою. Товстун Чарлі позадкував крізь маленьку юрбу, мурмочучи незграбні вибачення. Йому хотілося, щоб просто зараз настав кінець світу. Він знав, що його батько в цьому не винен, але знав і те, що татові би це видалося вкрай кумедним. На доріжці руки в боки стояла дебела сива жінка. Її обличчям перекочувалися громи. Товстон Чарлі попрямував до неї з таким відчуттям, наче йшов по мінному полю. Йому знову було дев'ять років, і він накапустив. «Не чув, як я верещала. Пробіг Промісінка по вене! Зробив із себе сміховисько!» Вона не вимовляла, по услові посміховисько. «Ану сюди! Ти пропустив службу і все таке, але на тебе чекає кілька лопат землі!» За останні 20 років пані Гіглер зовсім не змінилась. Трішки ростовстіла, трішки посивіла. Міцно стуливши губи, вона вела його однією з доріжок саду споменів. Товстун Чарлі підозрював, що перше враження справив не найкраще. Пані Гіглер вела, а усоромлений Чарлі тупцював слідом. З поміж протів металевої огорожі вислизнула ящерка, а тоді видряпалася на зубчик і застигла, куштуючи густе флоридське повітря. Сонце зникло за хмариною, але стало тільки задушливіше. Ящерка роздула шию, і та перетворилась на яскраво-помаранчеву кульку. Двійка довгонових буслів, які спершу здали з Чарлі прикрасами для моріжка, провели його поглядом. Один із них ручка опустив голову, а коли підвів її, то в дзьобі борсилася товста жаба. Бусл спробував за кілька рухів проковтнути жабу, та з усіх сил відбивалась і брикалась. – Не гався, – поквапила Чарлі пані Гіглер. – Ти вже і так пропустив татів похорон! Товстон Чарлі притлумив бажання огризнутись, що він сьогодні пролетів п'ять тисяч кілометрів, змушений був орендувати машину, щоб доїхати з Орландо, завернув не туди, та й кому це взагалі спала на думку розташовувати санспочинку на задвірках Волмарта на самісінькому краю містечка. Вони пішли далі, минули громістку бетонну будівлю, що відгонила формальдегідом, а тоді дістались неприсипаної могили на найвіддаленішій ділянці цвинтаря. За могилею не було нічого, крім високого паркана, а за парканом тільки хащі, пальм, кущів і трав. У могилі лежала скромна дерев'яна труна. Біля ями височила купа землі з увіткнутою в неї лопатою. Пані Гіглер взяла лопату і простягнула Чарлі. «Була дуже гарна служба. Були деякі товариші твого тата по чарці. І всі пані з нашої вулиці. Навіть коли він переселився трохи далі, ми тримали зв'язок. Йому б сподобався його похорон. Звісно, сподобався б ще більше, якби ти там був». Вона осудливо похитала головою. «На лопату! І якщо маєш якісь останні слова, можеш їх сказати, доки присипатимеш гріб землею». «Я думав, тут залишиться тільки кілька лопат землі, символічних. Я дала тридцятку грабарям, щоб вони звідси забрались. Сказала, що син покійного летить з Лондона через півземної кулі і хоче зробити все для свого батька як слід, тож і зроби як слід, не просто символічно». «Так», – закутив очі Товстон Чарлі, – «точно, зрозумів». Він зняв піджака і повісив на паркан. Розпустив вузол на кроваці, стягнув її через голову і сховав до кишені піджака. А тоді в густому, ніби субфлоридському повітрі, заходився кидати землю до ями. Скоро почалося щось на кшталт дощу. То був такий дощ, ніби погода ніяк не може вирішити, дощити її такий чи ні. Коли ведеш автівку по такій погоді, ніколи не певен, чи варто вмикати двірники. Якщо розмахувати лопатою, просто ще більше пітнієш, бруднієш, і від цього стає ще неприємніше. Товстун Чарлі продовжував присипати могилу, а пані Гіглер, склавши руки на гігантських грудях, спостерігала, як він заповнює яму, поки не до дощ скроплював її чорну сукню і соломяного капелюха з пришпиленою чорною шовковою трояндою. Земля перетворилась на багнюку і, як уже на те пішло, поважчила. Чарлі здалося, що доки він кинув до могили останню лопату землі, часу збігло на ціленьке і не надто приємне життя. Пані Гіглер підійшла, зняла піджака Чарлі з паркана і простягнула йому. «Промок до нитки, обвалений в багні і пропітніли, але ти подорослішав. Вітаю вдома, товстоне Чарлі!» Вона усміхнулася і пригорнула його до своїх широченних грудей. «Я не плачу», – мовив Чарлі. «Цить уже!» «Це мокро від дощу!» Пані Гіглер промовчала, просто обіймала його і колесала з боку на бік, поки нарешті товстон Чарлі не сказав «Усе гаразд, мені вже краще!» У мене вдома є їжа. Тебе треба погодувати. На паркінгу Чарлі повитирав землю з черевиків, виліз до орендованої сірої машини і почухрав з обордовим універсалом пані Гіглер, вулицями яких 20 років тому ще не існувало. Менера водіння пані Гіглер нагадувала кермування жінки, яка щойно віднайшла здоровезне і вкрай необхідне горня кави, і чиїм найголовнішим завданням було випити її якмога більше, на як найкращій швидкості. Товстон Чарлі намагався не відставати в цій гонитві від світлофора до світлофора, і при цьому хоча б приблизно втямлювати, де це вони їхали. А потім вони повернули, і з підйомом незрозумілого занепокоєння він зрозумів, що впізнає вулицю. Тут Чарлі мешкав у дитинстві. Навіть будинки зберігли більш-менш той самий вигляд, незважаючи на те, що більшість з них повідрощувала довкола моріжків височезні дротяні паркани. Перед домом пані Гіглер уже було припарковане кілька машин. Чарлі заїхав за старезний сірий форт. Пані Гіглер підійшла до дверей і відімкнула їх ключем. Товстон Чарлі критично окинув себе оком, спідніли і в багнюці. «Я не можу зайти так. Бачила і гірше!» – перхнула пані Гіглер. «Зробимо так. Виходь і йди одразу до лазнички. Вимий лице, руки, приведи себе до ладу, а ми чекатимемо на тебе в кухні!» Чарлі пішов до лазнички, у якій все пахло жасміном. Зняв замащену сорочку і вимив обличчя й руки жасміновим милом над маленькою раковиною. Тоді взяв рушника для рук, протер груди і позішкрябував зі штанів найбільше болотіні грудки. Поглянув на сорочку, яка вранці була білою, а тепер особливо огидно коричневою, і вирішив не вдягати її знову. У торбі на задньому сидінні орендованої машини в нього є і інші. Краще вислизнути з дому, одягнути чисту сорочку, а тоді вже постати перед товариством, яке зібралось у домі. З таким наміром він відчинив двері лазнички. Чотири старі пані, що стояли в коридорі, витріщалися на нього. Він знав їх. Знав усіх. «Що ти виробляєш?» – поцікавилась пані Гіглер. «Перевдягаю сорочку, вона в машині, зараз буду». Він задер підборіддя і пошурував коридором до виходу з будинку. «Що він намагається цим сказати?» Гучно пролунав за його спини голос мініатюрної пані Данвіді. «Таке не щодня побачиш», – підтакнула пані Бастамонте, хоча вони перебували на флоридському узбережжі, де чоловіки без сорочок якраз були цілком буденним явищем. Хіба що, може, не в заболочених штанях від костюма. Товстун Чарлі перевдягнув сорочку біля машини і пішов назад до будинку. Четверо стареньких були в кухні, хазяйновито пакували до пластикових лотків щось, що донедавна було велетенською горою їдла. Пані Гіглер була старшою за пані Бастемонте, і обидві вони були старшими за пані Нолес, але жодна з них не була старшою за пані Данвіді. Пані Данвіді була старою і її вигляд цього не приховував. Напевне, існували геологічні ери молодші за пані Данвіді. Малин Товстун Чарль любив уявляти собі, як пані Данвіді несхвально інспектує крістовсті скельця окулярів намагання перших гомініт зіп'ятись на ноги. Тримайтесь подалі від мого моріжка. Напучувала б вона тільки-но еволюціонованих і переляканих гомогабіліс. «Інакше повикручую вам вуха!» Від пані Данвіді пахло фіалками, а з під фіалок прибувався запах старої жінки. Вона була дрібнесенькою бабулькою, здатною зупинити поглядом грозу. І Товстун Чарлі, який 20 років тому забрів на її подвір'я, щоб забрати тенісного м'яча і розбив одну із її прикрас для моріжка, досі її жагався. Просто зараз пані Данвіді наминала шматочки козлятини в карі, вивуджуючи їх пальцями з пластикової мисочки. «Шкода, якщо пропаде!» – зауважила вона, кидаючи кісточку в порцелянове блюдце. «Пора підкріпитись, товстуне!» – припросила пані Нолес. «Я не голодний, чесно!» Чотири пари очей глипнули на нього з докором крізь чотири пари окулярів. «Не варто морити себе голодом згоря!» Пані Данвіді облизала пальці і виводила з мисочки ще один коричневий жирненький шматочок козлятини. Я не морю себе, просто не голодний. Страждання засушить тебе так, що ти перетворишся на обтягнутий шкурою скілет, з похмурою насолодою прирікла пані Нолес. Я так не думаю. Зараз дам тобі поїсти отуточки. гримнула пані Гітлер. Негайно сідай, нічого не хочу чути. Усього маємо вдосталь, тому не переживай. Товстун Чарлі сівся туди, де за вказівками пані Гіглер було туточки, і за кілька секунд перед його носом з'явилася тарілка з горою рису, тушених ямайських бобів, бутатового пудінга, запеченої свинини, козлятини в карі, курчати в карі, смажених бананів і маринованих ратичок. Чарлі ще не спробував вишматочка, а вже відчув, як підкрадається печія. «А де всі решта?» «Товариші твого татка по чарці пішли пити. Хочуть влаштувати рибалку з мосту на його честь». Пані Гіглер вилила рештки кави зі свого горнятка як цибирятка до умивальника і замінила її на нову порцію, яка саме заварилась у кавнику. Пані Данвідді дочисто облизала пальці фіалковим язичком і прочовгала до Чарлі, який ще навіть не торкнувся їжі. Малюком він цілком щиро вірив, що пані Данвідді – відьма. І не з добрих відьом, а з тих, яких дітям доводилося саджати на лопату і в піч, щоб утекти. Зараз він бачив її вперше з понад двадцять років, і йому досі вартувало велетенських зусиль придушити раптовий порив сховатися під стіл з переляканим лементом. «Я перебачила багато смертей», – мовила пані Данвіді. «Свого часу. Доживеш до мого віку, то зрозумієш. Одного дня всі помруть, тільки зачекай». Вона завагалась і похитала головою. «Та все ж я ніколи не думала, що таке трапиться з твоїм батьком». «А яким він був у молодості?» поцікавився Чарлі. Пані Данвідді суворо глипнула на нього з-за товстих окулярів, на хвильку зімкнула губи і знову похитала головою. «То було до мого часу», тільки й мовила вона. «Їж копиться». Чарлі зітхнув і взявся до їжі. Було пізні пообіддя, і вони лишились у будинку самі. «Де ти ночуватимеш?» поцікавилась пані Гіглер. Думав винайняти кімнату в мотелі. «Коли в тебе є пристойна кімната тут?» І пристойний будинок за рогом. Ти ж навіть на нього не глянув. Як на мене, твій тато хотів би, щоб ти заночував там. Я б краще побув на самоті. І не думаю, що мені буде добре спати в татовому домі. Ну то не мої гроші ти викидаєш коту під хвіст. Тобі все одно доведеться вирішувати, що робити з татовим домом і всіма його речами. Мені байдуже. Можемо влаштувати розпродаж, виставити на eBay, вивести на завалище. Ну що за ставлення? Вона понижпарила в кухонному ящичку і видобула з його надр ключа з великою паперовою біркою. «Він дав мені запасного ключа, коли приїздив. Як раптом забуде свого, чи замкне його в домі. Про всяк випадок. Він говорив, що забув би й голову, якби вона не була припаяна до шиї. Як продавав ту хату по сусідству, казав, не переживай, Каліанно, я недалечко житиму, бо він не жив у тій хаті, скільки я пам'ятаю, тоді вирішив, що та хата завелика, то й треба переїхати». Приповідаючи, вона привела Чарлі до Узбіч, а тоді провезла його кілька вулиць у своєму бордовому універсалі, доки не зупинилась біля одноповерхового дерев'яного будиночка. Відімкнула двері, і вони зайшли. Чарлі знав цей запах. Солодкавий, ніби в останньо у цій кухні пекли печиво з шоколадними крихтами. Проте було це дуже давно. У домі було надто душно. Пані Гіглер завела його до невеличкої вітальні і ввімкнула кондиціонер на вікні. Той захитався і затарокотів, розігнавши кімнатою вологе повітря і запах мокрої вівчарки. Довкола ветхої канапи, знайомий Чарлі з дитинства, громадилися книжки і фотографії в рамцях. З однієї чорнобілої усміхалась молода мама Чарлі у всій блискидками сукні і з високо зібраним лиску чорним волоссям. На іншій був сам Чарлі, у п'ять, може, шість років біля дзеркальних дверей. Тож на перший погляд, видавалось, що в камеру серйозно втупилися два малі товстони Чарлі плечем до плеча. Товстун Чарлі взяв до рук верхню книгу зі Стосу. Вона була про італійську архітектуру. Він цікавився архітектурою? То була його пристрасть, так? Я й не знав. Пані Гіглер знизала плечима і сьорбнула ще кави. Товстун Чарлі розгорнув книгу і побачив, що на першій сторінці акуратно виведено батькове ім'я. Він згорнув її. Я його до пуття не знав. Ніколи. Нелегко було знати твого тата. Ми з ним були знайомі скільки років? За шістдесят... 60... «Я його геть не знала». «Ви, певно, пам'ятаєте його ще хлопчиськом?» Пані Гіглер завагалась. Здавалось, вона намагається щось згадати, тоді дуже тихо відповіла. «Я пам'ятаю його ще відколи була дівчиськом». Товстон Чарлі відчув, що варто змінити тему, тому показав на фотографію матері. «У нього тут мамина фотка». «Знімкували на кораблику!» Ще раз сьорбнула кава пані Гіглер. «Ще до того, як з'явився ти!» З тих кораблів, де можна було пообідати, а тоді вони відпливали на три милі за територіальні води, і там грали на гроші. А тоді вертались, не знаю, чи такі ще є. Мама твоя казала, що там уперше спробувала стейк. Чарлі спробував уявити собі, яким його батьки були до того, як він з'явився на світ. Вродливець він був, ніби прочитавши його думки, замислено продовжила пані Гіглер. До самого кінця. Від його усмішки дівчата пісіло окропом. І такий чепрун. «Усі жінки його любили». «А ви?» – втім Товстун Чарлі знав відповідь наперед. «Хто взагалі ставить такі питання поважній вдові?» – стара сьорбнула кави. Товстун Чарлі однаково чекав відповіді. «Ми з ним цілувалися». Дуже-дуже давно, ще до того, як вони познайомилися з твоєю мамою. Він добре цілувався. Я сподівалася, що він задзвонить і знову покличе мене на танці, але він щезнув. Його не було скільки? Рік? Чи може два? А як він повернувся, то я вже була одружена з паном Гіглером, а твій татко привіз твою маму. Десь там на островах її перестрів. Ви засмутились? Я була одружена. Ще ковток кави. «Та й на нього не можна було гніватися, навіть ображатися, як слід не виходило. І як він дивився на неї? Чорт, забирай, якби він глянув так хоч раз на мене, я померла б щасливою. Знаєш, я ж це була одруженою дружкою на їхньому весіллі». «Я не знав». Кондиціонер нарешті випустив трохи холодного повітря, але воно все одно відгонило мокрою вівчаркою. «Думаєте, вони були щасливими?» «Попервах!» Стара зважила своє здоровезне термогорнятко в руці, ніби намірювалася ковтнути ще кави, та потім передумала. «Попервах. Але навіть їй не вдалося б надовго втримати його увагу. Йому стільки треба було зробити. У твого тата було дуже багато справ». Товстон Чарлі намагався змитикувати, жартує пані Гіглар чи ні. Він не міг сказати, напевно. Зрештою стара не всміхалась. «Багато справ? Яких справ? Рибалити з моста? Грати в доміно на ганку?» Чекати на неминуче винайдення караоке? Він не був зайнятим. Я не думаю, що він пропрацював хоча б один день за весь той час, що я його знав. «Не слід таке казати про батька». «Але ж це правда. Він був шматком лайна. Паршивий чоловік і паршивий батько». «А вже ж паршивий!» – розлютилася пані Гіглер. «Але не можна мірити його міркою, якою мірують звичайних чоловіків. Усе ж не забувай, товстоне Чарлі, твій татко був богом». «Богом серед людей?» «Та ні, просто Богом!» Вона сказала це без жодного наголосу, таким буденним і спокійним тоном, ніби повідомляла, що в нього був діабет або що він був темношкірим. Товзон Чарлі хотів перевести все на жарт, але в очах пані Гіглер було щось таке, що всі жарти раптово вивітрілись з голови. Тому він просто м'яко заперечив «Він не був Богом. Боги особливі, міфічні, Вони творять диваюся всяке таке». «Це так!» – погодилася пані Гіглер. «Ми не казали тобі, поки він був живим». Але тепер, коли він мертвісінький, нікому це не зашкодить. Він не був Богом. Він був моїм татом. Можна бути і тим, і іншим. Таке трапляється. На думку Товстона Чарлі, це почало нагадувати суперечку з божевільною особою. Він усвідомив, що найкраще б йому просто заткнутися, але його рот продовжував діяти самовільно. Просто зараз він говорив таке. «Слухайте, але ж якби мій тато був Богом, у нього були б божественні сили». «Вони в нього і були». Хоч він і мало до них вдавався, але він був старим. Зрештою, як думаєш, йому вдавалося не працювати? Коли йому потрібні були гроші, він грав у лотерею, чи їхав до Галендейла і робив ставки на собак чи коней. Ніколи не отримував стільки, щоб привертати увагу. Але достатньо, щоб перебиватись. Товстун Чарлі за все своє життя нічого не виграв. Анічогісінько. Коли б він брав участь у різних офісних забавках, то міг розраховувати хіба не те, що його кінь застрягне в стілі, а команду відправлять до якогось забутого людьми слономогильника організованого спорту. І це бісило. Якщо тато був Богом, а я повинен відзначити, що наразі не надто схиляюсь до того, щоб це повірити, тоді чому я не Бог? Ну тобто ви ж маєте на увазі, що я син Божий? Ясне діло! Чому ж я тоді не перемагаю на скачках, не чарую, не творю дива і всяке таке? «Усе гарнесеньке дісталось твоєму братові», – пирхнула стара. Товстун Чарлі спіймав себе на усмішці. Тоді видихнув. Вона його просто розігрувала. «А, розумієте, пані Гіглер, у мене, власне кажучи, немає брата». «Певно, що є. Оце ви з ним, глянь на фотографію». Товстун Чарлі слухняно глянув і хоч і знав, що на тій фотографії було. Стара точно збожеволіла, Геть здуріла. «Пані Гіглер», – узвався він як могав вічливіше, – «це я». Лише я у дитинстві. Це дзеркальні двері, я стою біля них. І це я і моє відображення. Це ти, а це твій брат. У мене ніколи не було брата. Певне, що був. Я за ним не сумую, ти завжди був кращим. Коли він ще був тут, то був суцільний клопіт. І перш ніж Товстон Чарлі встиг розтолити рота, вона продовжила. Він забрався геть, коли ти був зовсім малим. Товстон Чарлі нахилився, Поклав свою пухку руку на кисляву руку пані Гіглер, ту, що без горнятки з кавою. «Це неправда». «Його змусила забрати слоя Ладанвіді. Він її боявся, але час від часу повертався. Коли йому хотілося, він умів бути направду милим». Вона допила каву. «Я завжди хотів мати брата», – відказав Чарлі. «Що було з ким гратися?» Пані Гіглер підвелася. «Цей дім сам себе не вичистить. У мене в машині є сміттєві пакети. Гадаю, нам знадобиться багато пакетів». Товстун Чарлі погодився. На ніч він зустався в мотелі. А вранці вони з пані Гіглер знову зустрілись у будинку батька Чарлі і поскладали сміття до великих чорних пакетів. В окремі пакети вони зібрали те, що належало віддати благодійним організаціям. Ще вони склали коробку з речами, які Чарлі хотів би зберегти, із сентиментальних міркувань, переважно з фотографіями з його дитинства і часів, коли він ще не народився. Серед батькових речей була старовинна скринька, схожа на піратську скарбничку, набита документами і старими паперами. Товстун Чарлі всівся на підлозі і взявся їх перебирати. Пані Гіглер вийшла зі спальні ще з одним мішком, напакованим побитим міллю одягом. «Цю скриньку йому подарував твій брат!» – ні сіла, ні впала, заявила вона. Це вона вперше від учора згадала про свої марення. «Мені б хотілося мати брата», – неуважна вимовив Товстун Чарлі і усвідомив, що в голос тільки тоді, коли пані Гіглер зазначила. «Я ж казала тобі, ти маєш брата!» «То де мені шукати цього легендарного брата Потім він ще застановиться, чому про це спитав. Підігрував старій, жартував над неї, чи просто ляпнув щонебудь, аби заповнити паузу. Якою б не була причина, він це сказав. Вона прикусила нижню губу і кивнула. Ти мусиш знати. Це твій спадок, твоя кров. Пані Гіглер підійшла ближче і поманила його пальцем. Товзлон Чарля не хилився. Губи старенької торкнулись його вуха, коли вона зашепотіла. Буде потрібен, скажи. Га? «Я кажу», – відрубала вона звичним голосом, – «що якщо брат буде тобі потрібен, просто скажи про це павуку, і брат примчить». «Сказати павуку?» «Я ж так і кажу. Ти думаєш, я тут просто розминаю голосові зв'язки? Чи провітрюю легені? Ніколи не чув, як розмовляють із бджолами? Коли я ще ходила пішки під стіл на Сан-Ендрюсі, ще до того, як мої старі приїхали сюди, треба було всі добрі новини переказувати бджолам». А це так само. Поговори з павуком, і я твоєму татові так послала повідомлення, коли я десь чорти носили. Точно. Не кажи це таким тоном. Яким тоном? Ніби я божевільна стара і не в'яжулика. Думаєш, мені бракує клепки? Ем, я щиро впевнений, що не бракує, чесно. Серце пані Гіглер це не пом'якшило, і вигляд у неї був далекий від вдоволеного. Стара схопила своє кавову горня зі столу і з осудом не погодила. Схоже, товстун Чарлі допік її, і тепер вона хотіла впевнитись, що він це зрозумів. Я не можу цього робити, знаєш, я не повинна тобі допомагати. Я роблю це тільки заради твого батька, бо він був дуже особливим і заради матері, бо вона була хорошою жінкою. Я кажу тобі значущі речі, важливі речі. Краще б ти мене слухав і краще б ти мені вірив. Я вам вірю, вичавав із себе товстун Чарлі з усією переконливістю, на яку тільки був здатен. Ти просто втішаєш стару жінку. Ні. – збрехав Чарлі. – Неправда? Чесно, неправда? Його слова залунали щиро, чесно і правдиво. Він був за тисячі міль від дому, в будинку покійного батька, а поруч була збожеволіла стара на межі інфаркту. І якби він знав, що це її заспокоїть, то сказав би їй, що місяць це такий незвичний тропічний фрукт, і то з усією молитовою вірою. – У цьому і проблема з вами, молодими! – перхнула пані Гіглер. Думаєте, що все, знаєте, попізніше пізніше понароджувалося? – і я вже встигла забути більше, ніж ти колись дізнаєшся. Нічого не знаєш про свого батька, нічого не знаєш про сім'ю. Я кажу тобі, що твій батько – Бог, а ти навіть не поцікавишся, якого саме Бога я маю на увазі». Товстон Чарлі натужно спробував згадати хоч якісь божі імена. «Зевс?» – спробував він. Звук, що й навидала пані Гіглер, міг би видати чайник, який стримується, щоб не закипіти. Товстон Чарлі упевнився, що Зевс був неправильною відповіддю. Купідон. Стара видала ще один звук, який почався з булькання і закінчився хихотінням. «Можу уявити, твого таточка одягнена в самій лише похнастий підгузник, а ще з великим луком і стрілою!» Вона знову захохотіла. Тоді сьорбнула кави. «Коли твій батько був богом, у давні часи його називали Анансі!» Ви, напевно, знаєте історії Анансі. Певно, на Білому світі не існує людини, що не знала б хоча б однієї історії Анансі. Коли світ був молодим, а всі історії звучали вперше, Анансі був павуком. Він вплутувався в халепи, а тоді виплутувався з халеп. Знаєте історію про солом'яного бичка зі смоляним бочком? Спершу це була історія Анансі. Дехто думає, що він був лисом, але ті, хто так думає, помиляються. Анансі не був лисом. Він був павуком. Історії Анансі існують відколи люди почали розповідати одну одному історії. В Африці, де все починалось, люди почали розповідати історії ще до того, як намалювали перших печерних левів і ведмедів на скелях, і то були історії про мавп, левів і буйволів. Історії великих мрій. За людьми це завжди водилося. Так люди наділяли свої світи сенсом. Усе, що бігало, плазувало, похитувалося чи клубочилося, мусило прийти в ці історії, а різні людські племена вшановували різних істот. Лев уже тоді був царем звірів, а газель була найпрутконогішою, а мавпа найблазнюватішим, а тигр найжахливішим. Але про них людям хотілося слухати історії. Історіям давав імена Анансі. Кожна історія належить йому. Спершу до того, як історії стали анансеними, вони належали тигрові. Так остров'яни називають усіх великих котів. І розповіді ці були темними, і лихими, і сповненими болю, і жодна з них не закінчувалася щасливо. Але то було давно. Тепер всі історії належать Анансі. Оскільки ми щойно з похорону, дозвольте розповісти вам історію про Анансі про той раз, коли померла його бабуся. Все гаразд, вона була дуже старенькою і відійшла увісні. Таке трапляється. Вона померла далеко від дому, тож Анансі бере тачечку і чимчикує через весь острів, забирає бабусине тіло, кладе його на тачку і везе додому. Бачите, Анансі збирається поховати її під бан'яновим деревом позаду своєї хижі. Отже, йде собі Анансі містом, а він усенький ранок штовхав тачечку, навантажену бабціним трупом, і думає, мені треба випити віскі. Тому він іде до крамнички, бо в тім селищі, звісно, є крамничка, де продається все, але її власник дуже запальний чоловік. Тож Анансі заходить і випиває віскі. Тоді випиває ще віскі, а далі думає собі, треба піджартувати над цим кумпликом. Тож він просить крамаря віднести віскі його бабці, яка дрімає в тачечці на дворі. І певне доведеться розбудити, бо вона таке санько. Тож власник крамнички бере плящину і йде до тачки. І каже, аго, ось ваше віскі. Але старенька не відповідає. Тому Крамар стає все сердитішим і сердитішим, бо він, як пригадуєте, дуже запальний чоловік. «Гей, стара, ну вставай, вставай і пий своє віски, Але стара не веде і бровою. А тоді вона робить те, що покійники часом мають звички робити з пекотного полудня. Гучно випускає гази. Ну, а власник Крамнички, який вже геть лютий на цю стару, що пердить у його бік, штурхає її, а тоді ще раз, потім втретє, а вона падає з тачечки прямісінько на землю. Анансі вибігає на двір і починає кричати, і голосити, і репетувати, і мовляв, «Моя бабусенька, та вона ж мертва, що ти чоловіче наробив? Убивця, зловмисник!» Тож власник крамнички, і каже Анансі. Каже, нікому не зізнаватись, що це він таки наробив. Дає Анансі п'ять плящин віскі і капшучок золота, і мішок бананів, і ананасів, і манго, щоб той якнайхучіше вшився. Бачите, чоловік же думає, що то він вбив бабусю Анансі. Тож Анансі везе свою тачечку додому і ховає бабусю під бан'яновим деревом. Отже, наступного дня йде собі тигр повз Анансін дім і чує запах їдла. Тож він заходить собі до середини, а там Анансі бенкетує. Ну і оскільки тому не лишається вибору, він запрошує тигра приєднатися. «Братчику Анансі», – питає тигр, – «не смій брехати мені і скажи, де ти взяв усе це розкішне їдло? А де взялись ці плящини з візки?» І цей пузатий капшук набитий золотом. І якщо ти, братчику, збрешеш мені, я вирву твоє горло. Анансі, звісно, каже: О, братчику, тигри, я не можу брехати тобі. Вони всі дістались мені, коли я привіз свою мертву бабусеньку до містечка на тачечці а Крамар дав мені це все за те, що я привіз йому свою мертву бабусеньку. Що ж, у тигра немає живої бабусі. Але є мама його дружини. Тому тигр іде до мів і кличе дружинину матер. Кличе бабцю, а ну виходь сюди, мусимо поговорити. Вона виходить на двір і роззирається. І питає, чого тобі? Ну а тир, хоч дружина і любить свою матер, бере і вбиває її. І кладе тіло на тачку. Тоді везе тачку до селища, отак і везе з мертвою тещою. «Кому мертве тіло?» – гукає тигр. «Кому мертво бабцю?» – але всі знущаються з нього, сміються з нього, тицяють пальцями. Коли бачать, що наміри тигра серйозні і він усе не забирається, кидають у нього гнилі фрукти, доки тигр не тікає, підібгавши хвоста. Це не вперше Анансі пошив тигра в дурні. І будьте певні, не в останнє. Тигрова жінка ніколи не забуде йому, що той вколошкав її матір. Часом тигрові здаватиметься, що краще б його не було на світі. Отака-то історія Анансі. Хоча, звісно, всі історії Анансіни – навіть ця. У старі часи всі тварини хотіли, щоб історії нарекли їхніми іменами. Тоді, коли ще виспівувалося небо, і веселка, і океан, у ті дні, коли тварини були людьми, і всіх Анансі любив пошити в дурні, особливо тигра, бо той хотів, щоб усі історії називали його іменем. «Історії ніби павуки довгоногі, і історії ніби павутини, а люди геть у них заплутуються. Та хіба ж не чудово бачити їх переплетіння і з'єднання, одна до одної, кожна до кожної, під зарошеним ранковим листям? То що? Вам хотілося б знати, чи скидався Анансі на павука? А вже ж? Хіба що не тоді, коли скидався на людину? Ні-ні, він не змінював форми. Справа тільки в тому, як саме ви розповідаєте історію. Ото і усе».